Castelul Pista 9 no. Capitolul al patrulea I-ar fi plăcut să stea de vorbă cu Frida în intimitate, dar îl împiedicau, prin simpla lor prezență inoportună, secundanții cu care Frida mai și glumea și râdea din când în când. E adevărat că nu erau pretențioși, se instala sără pe jos într-un colț, pe două țoale vechi. Singura lor străduință era, după cât îi spuneau Fridei mereu, să nu-l deranjeze pe domnul Arpentor și să ocupe cât mai puțin spațiu. În acest scop încercau, bineînțeles, nu fără șușoteli și chicoteli, să se gemuiască în fel și chip, Încrucișând brațele și picioarele, strângându-se la oaltă, așa încât în lumina sfințitului și apoi a zorilor nu se vedea în colțul lor decât un singur gemotoc mare. Din păcate însă, se știa din experiența din timpul zilei că erau totuși niște observatori atenți, cu ochii mereu ațintiți asupra lui ca, chiar și când se îndeletniceau cu jocuri aparent copilărești, ca de pildă să privească prin mâinile strânse ca prin niște ocheane, sau să se țină de alte prostii de acest gen, dacă n-ar fi fost decât să se uite la ca, clipind din ochi, în timp ce își dădeau aerul de a fi ocupați mai ales cu îngrijirea bărbilor, la care țineau mult de tot și pe care și le tot măsurau ca lungime și desime, recurgând la arbitrajul Fridei. Din patul său, ca se uita adesea cu o totală indiferență la nebuniile celor trei. Când se simția apoi destul de întremat ca să părăsească patul, toți trei se repezilă să-l servească. N-avea încă puterea necesară să se apere de serviciile lor. Își dădea seama că, datorită acestora, ajungea într-un fel de dependență de ei, care putea să aibă urmări proaste, dar n-avea încotro. În realitate, nu era prea neplăcut să bei la dejun, cafeaua bună adusă de Frida, să te încălzești la soba în care Frida aprinsese focul, să-i trimiți pe secundanți, de zeci de ori, fiindcă erau plini de zel și neîndemânatici, până jos, să aducă apă de spălat, săpun, ieptene, oglindă și în cele din urmă, fiindcă exprimase o vagă dorință, interpretabilă în acest sens, și un păhărel de rom. Întoiul acestei activități de a porunci și de a accepta servicii, ca, zise, mai degrabă din bună dispoziție decât din speranța de a fi ascultat. Plecați acum, voi doi, deocamdată nu mai am nevoie de nimic și vreau să stau de vorbă singur cu domnișoara Frida. Și văzând că figurile lor nu exprimă tocmai împotrivire, mai adăugă în chip de consolare. Pe urmă ne ducem toți trei la primar. Așteptați-mă jos, în birt. Spre surprinderea sa, îi dă dura ascultare, doar că, înainte de a ieși, mai spuseră. Am putea aștepta și aici. Ca, răspunse însă, știu, dar nu vreau. Resimțit ca pe un lucru supărător, dar, într-un anumit sens, totuși binevenit, faptul că Frida, așezându-se pe genunchii lui, de îndată ce ieșiră secundanții, îl întrebă. Ce ai cu secundanții, iubitule? Nu trebuie să avem secrete față de ei. Sunt credincioși." Aș credincioși," zise ca. Mă pândesc tot timpul. E absurd, dar execrabil." Cred că te înțeleg," zise ea, agățându-se de gâtul lui. Voia să mai spună ceva, dar nu mai putu vorbi și cum scaunul era chiar lângă pat, se lăsară într-o parte și căzură în nașternut. Rămasă răculcați, dar nu mai găsiră dăruirea din noaptea trecută. Și ea și el căutau ceva, cu furie, schimonosindu-se îngropându-și fața unul în pieptul celuilalt. Căutau mereu, dar îmbrățișările și trupurile lor zbuciumate nu îi zbuteau să le aducă uitare, din potrivă. Parcă le tot aminteau de datoria de a căuta. Își răvășau trupurile, așa cum câinii scormonesc uneori pământul cu disperare și, neștiind ce să mai facă în decepția lor, își treceau limba din când în când peste fața celuilalt. Abia oboseala îi liniști și îi făcu recunoscători unul altuia. Apoi intrară răslușnicele. Ia uite-te cum zacăștea, găștea, zise una, și de mină aruncă o pătură peste ei. Mai târziu, când ca se descotorosi de pătură și se uită în jur, și ședeau în colțul lor. Asta nu miră. Își tot recomandau reciproc, arătând cu degetul spre ca, să rămână serioși și îl salutară militărește. Dar afară de ei mai era și birtășița. Ședea chiar lângă pat și ticota un ciorap, un lucru de mână mărunt, în disproporție cu trupul ei uriaș care aproape că ca o daia. Aștept de mult, zise iar ridicându-și fața lată, brăzdată de multe cute, dar în ansamblu încă netedă și cândva, probabil frumoasă. Cuvintele ei avea un ton de reproși, ne la locul lui, căci ca nu o rugase să vină. De aceea dădu doar din cap, ca să că auzise ce i spuse și se așeză în capul oaselor. Și Frida se sculă, dar se depărtă de Ca și se sprijini de spătarul scaunului pe care ședea Crâșmărița. Nu s-ar putea coană birtășiță," zise Ca distrat. Să amânăm ce aveți să-mi spuneți până mă întorc de la primar. Am o întrevedere importantă cu el." Asta e și mai importantă, credeți-mă, domnule Arpentor," răspunse Crâșmărița. Acolo o să fie probabil vorba doar de o lucrare. Aici e vorba de un om, de Frida, scumpa mea slușnică." Ah, așa," zise Ca. Atunci, firește, numai că nu știu de ce chestiunea asta nu e lăsată pe seama noastră. Din dragoste, din grijă, zisea strângând la piept capul Fridei, care, stând în picioare, ajungea doar până la umărul crâșmăriței, așezată pe scaun. Din moment ce Frida are atâta încredere în domnia voastră, zise ca, nu pot să n-am și eu. Și cum Frida chiar adineaul spunea că secundanții mei ne sunt devotați, înseamnă că suntem între prieteni. Așa că pot să vă spun, cu birtășiță, că după părerea mea, cel mai bine ar fi să ne căsătorim, Frida și cu mine, și cât mai curând. Din păcate, da, din păcate, nu pot oferi Fridei ceva echivalent cu ce a pierdut din cauza mea. Situația ei la curtea domnească și prietenia lui Clam. Frida își ridică fruntea. Ochii îi erau plini de lacrimi, nu aveau nimic triunfător în ei. De ce eu? De ce tocmai eu sunt cea predestinată? Cum? Întrebare ca și Crâșmărița în același timp. S-a zăpăcit, biata copilă," zise Crâșmărița. E zăpăcită, de-atâta fericire și nenorocire la oaltă." Și, spre a-i confirma parcă vorbele, Frida se repezia acum la ca, îl sărută cu pasiune, ca și cum n-ar fi fost nimeni altul în odaie, apoi căziu în genunchi în fața lui, plângând și îmbrățișându-l mereu. Iar ca, în timp ce își trecea amândouă mâinile peste părul Fridei, mângâind-o, o întrebă pe crâșmăriță. Am impresia că îmi dați dreptate. Sunteți un om de onoare, zise aceasta. Vocea îi tremura de lacrimi reținute. Arăta cam pierdută, respira din greu, totuși mai a avut puterea să spună. Va mai trebui să ne gândim acum la anumite garanții pe care să le dați Fridei, fiindcă oricât de mare ar fi stima mea față de dumneavoastră, sunteți totuși un străin, nu ne puteți indica pe nimeni pentru referințe. Situația dumneavoastră materială și cea familială sunt necunoscute aici. Garanțiile sunt deci necesare, cred că o recunoașteți, dragă domnule Arpentor. Doar ați subliniat singur, cât de mult mai și pierde Frida oricum, prin legătura ei cu dumneavoastră. Desigur, garanții, firește, zise ca. Astea vor fi date de preferință în fața notarului, dar probabil că și alte autorități de la castel se vor mai amesteca. De altfel, mai am și eu ceva neapărat de rezolvat, încă înainte de căsătorie. Trebuie să vorbesc cu Clam. Asta e imposibil, zise Frida, ridicându-se nițel și lipindu-se de Ca. Ce idee! Trebuie, zise Ca. Dacă mi-este imposibil să obțin o întrevedere, trebuie să o mișlocești tu, Frida. Nu pot, ca, nu pot, zise Frida. Niciodată Clam nu să stea de vorbă cu tine. Cum poți să să-ți închipui că o să stea Clam de vorbă cu tine? Dar cu tine ar fi dispus să stea de vorbă? Întrebă ca. Nici cu mine, răspunse Frida. Nici cu tine, nici cu mine. Astea sunt lucruri absolut imposibile. Și, întinzând brațele în lături, zise către Crâșmăriță. Ia te uită, coană birtășiță, ce pretinde el. Sunteți un om ciudat, domnule Arpentor, zise Crâșmărița. Și era înfricoșătoare cum stătea acum, cu bustul drept, cu picioarele rășchirate pe podea, și genunchii puternici ieșiți în relief prin fusta subțire. Cereți imposibilul. De ce e imposibil?" întrebă ca. O să vă explic," zise crâșmărița, pe un ton de parcă explicația asta n-ar trebui luată cumva ca un ultim serviciu, ci ca o pedapsă. O să vă explic bucuros. E drept că nu fac parte din castel și nu sunt decât o femeie și doar o crâșmăriță, aici într-o cârciumă de ultimul rang. Nu e chiar de ultimul rang, dar nici departe de asta." așa că s-ar putea să nu acordați prea multă însemnătate explicației mele. Dar toată viața mea am trăit cu ochii deschiși și m-am întâlnit cu o mulțime de oameni și am purtat toată povara gospodăriei singură. Că Martin al meu, băiat bun de altfel, nu-i deloc făcut să fie birtaș și nu va pricepe niciodată ce înseamnă simțul răspunderii. Dumneavoastră de pildă, datorați numai neglijenței lui. Eu, în seara aceea, eram sfârșită de oboseală. Faptul că sunteți aici în sat, că stați aici pe pat, comod și liniștit. Cum așa? întrebă ca, trezindu-se dintr-un fel de absență, stârnit mai mult din curiozitate decât din supărare. Numai neglijenței lui datorați, strigă Crâșmărița încă o dată, cu arătătorul îndreptat spre el. Frida încercă să o calmeze. Ce vrei? urmă Crâșmărița, întorcându-și brusc tot corpul spre ea. Domnul Arpentor m-a întrebat și trebuie să-i răspund. Cum să priceapa altfel ceea ce pentru noi e de la sine înțeles? Și anume că domnul Clam nu va voi să stea cu el niciodată de vorbă. Ce zic, nu va voi. nu poate sta de vorbă cu el niciodată. Ascultați, domnule Arpentor, domnul Clam e un dom din castel. Asta înseamnă un rang foarte înalt în sine, fără a mai vorbi de situația particulară a domnului Clam. Ce sunteți în schimb dumneavoastră, la cărui autorizație de căsătorie o solicităm noi aici, cu atâta supunere? Nu sunteți din castel, nu sunteți din sat, nu sunteți nimic. Din păcate, sunteți totuși ceva, și anume un străin, cineva care e supranumerar și-ți stă în care peste tot, din cauza căruia ai tot soiul de belele, din cauza căruia trebuie să scoți servitoarele din camera lor, cineva ale cărui intenții ne sunt necunoscute, care a sedus-o pe mica noastră Frida și căruia din nefericire trebuie să-i o dăm de soție. În fond, nu vă fac reproșuri pentru toate astea. Sunteți ce sunteți? Am văzut prea multe în viața mea ca să nu pot suporta să o mai văd și pe asta. Dar căutați să vă imaginați acum ceea ce cereți de fapt. Ca un bărbat cum eclam să stea de vorbă cu dumneavoastră. Am aflat cu durere că Frida v-a dat voie să vă uitați prin gaura din ușe. Era sedusă de dumneavoastră încă din clipa în care a făcut asta. Spuneți-mi, cum de ați putut suporta să-l priviți măcar pe clam? Nu trebuie să-mi răspundeți. Știu, ați suporta foarte bine." De fapt, nici nu sunteți în stare să-l vedeți pe Clam cu adevărat. Nu spun din îngânfare, fiindcă nici eu nu sunt în stare. Clam să vorbească cu dumneavoastră, când el nu vorbește nici măcar cu oamenii din sat. Niciodată nu a vorbit el personal cu cineva din sat. A fost o mare onoare pentru Frida, o onoare de care o să fiu mândră cât oi trei, că o obișnuia să o strige măcar pe nume și că dânsa putea să-i vorbească ori de câte ori dorea și că avea voie să se uite la el printr-o găurică nușe, dar de vorbit, n-a vorbit nici cu ea. Și că o striga uneori pe Frida, nu trebuie să aibă neapărat însemnătatea pe care am vrea să-i o atribuim. Striga pur și simplu numele de Frida, cine-i cunoaște intențiile. Și că Frida se ducea gronț, era treaba ei. Și că îi se îngăduia să intre la el, fără a i se face greutăți, era o dovadă de bunătate din partea lui Clam. Nu se poate susține însă că ar fi chemat-o chiar cu adevărat. Sigur că acum și ce a fost s-a dus pentru totdeauna. Poate că domnul Clam o să mai strige numele de Frida, tot ce e posibil. Dar ea nu va mai fi admisă la dânsul niciodată, asta e sigur. O fată care s-a încurcat cu dumneavoastră. Doar un singur lucru, un singur lucru nu pot să pricep cu bietul meu cap. Că o fată despre care se spunea că îi iubita lui Clam, de altfel e o denumire pe care eu una o găsesc mult exagerată, a permis fie numai să o atingeți cu mâna. Sigur, asta e ciudat, zise ca, o pe genunchi pe Frida, care se lăsă numai decât în voia lui, deși cu ochii în piept. Dar asta dovedește, cred, că și al minteri, lucrurile nu stau chiar așa cum credeți. Astfel de pildă, aveți desigur dreptate când spuneți că eu, în comparație cu Clam, sunt un zero. Și dacă am intenția și acum să vorbesc cu el, ne lăsându-mă descurajat, nici măcar de explicațiile dumneavoastră, Asta nu înseamnă totodată că aș putea suporta să-l văd față față, fără să fie o ușă între noi și că n-aș lua o lagoană, de ce ar apărea el în odaie. Dar o astfel de temere, oricât de justificată, nu e un motiv suficient pentru mine ca să nu mă încume totuși să risc. Dacă însă reușesc să-i țin piept, atunci nici nu mai e nevoie să-mi adreseze cuvântul. Îmi ajunge să văd impresia pe care cuvintele mele le-ar face asupra lui, și dacă nu-i fac nicio impresie sau dacă nici nu le ascultă, am totuși satisfacția de a fi vorbit liber în fața unui suspus. Cât despre dumneavoastră, Coană Birtășiță, cunoscând viața și oamenii, așa cum îi cunoașteți, dumneavoastră și cu Frida, care până ieri mai era iubita lui Clam, nu văd niciun motiv să evita acest cuvânt. Îmi puteți mijloci cu siguranță un prilej de a vorbi cu Clam. Dacă nu e cu putință altfel, atunci fie și la curtea domnească. Poate mai este și azi acolo. E cu neputință, a zise birtășița, și văd că vă lipsește capacitatea de a pricepe asta. Și apoi spuneți-mi despre ce vreți să vorbiți cu clam. Despre Frida, firește, răspunse ca. Despre Frida? întrebă nedumerită birtășița și întorcându-se spre Frida. Auzi, Frida, despre tine vrea el, el, să vorbească cu clam, cu clam. Vai, coană, birtășiță, stăruica, sunteți o femeie atât de deșteaptă și care inspiră atâta respect. Și totuși vă sperie orice fleac. Mă rog, vreau să vorbesc cu el despre Frida. Doar nu e ceva chiar atât de nemaipomenit, ci mai degrabă firesc. Apoi vă înșelați, desigur, prezent că Frida și-a pierdut complet importanța în ochii lui Clam din clipa în care m-am ivit eu. Îl subevaluați crezând așa ceva. Îmi dau seama că e o îndrăzneală din partea mea să pretind că vă pot scăli în privința asta, dar trebuie să o fac. Atitudinea lui Clam față de Frida nu s-a putut schimba într-un nimic din pricina mea. Din două, una. Ori nu a existat nicio legătură serioasă între ei, așa susțin de fapt cei care contestă fidei titlul de onoare de iubită și atunci legătura nu există nici acum. Ori a existat și atunci cum s-ar putea ca eu, un zero în ochii lui Clam, cum ați spus foarte just, cum s-ar putea ca eu să o modific? Așa ceva îți poți închipui în primul moment de spaimă, dar dacă stai să judeci cât de cât, îți îndrepți eroarea. De altfel, să o lăsăm pe Frida să-și exprime părerea. Cu privirea pierdută în zare, cu obrazul lipit de pieptul lui ca, Frida zise. E așa cum spune măicuța. Clam, nu mai vrea să știe de mine. Dar bineînțeles, nu pentru că ai venit tu, iubitule. Nimic de felul acesta nu l-ar putea zgudui. În schimb, cred că e opera lui, că ne-am găsit unul pe altul acolo, jos, sub Bine Binecuvântat, nu blestemat, fie ceasul acela. Dacă e așa, zise ca încet căci dulci erau cuvintele Fridei și închise ochii pentru câteva clipe, ca să se lase pătruns de ele, dacă e așa, avem cu atât mai puține motive să ne temem de o explicație cu clam. Vă spun drept, îmi zise birtășița, măsurându-l pe ca de sus, mi-l amintiți uneori pe bărbatul meu, sunteți la fel de încăpățânat și de copilăros. Vă aflați numai de câteva zile în localitate și pretindeți că le știți pe toate mai bine decât băștinașii, mai bine decât mine, o femeie în vârstă, și decât Frida, care a văzut și a auzit atâtea la curtea domnească. Nu gândești că s-ar putea obține odată ceva și pe o cale potrivnică regulilor și tradițiilor. Eu una n-am apucat să văd așa ceva, dar pare că există cazuri precedente. Ofi, însă atunci, nu le obțin felul acesta, spunând mereu. Nu, nu, făcând totul numai după capul tău și neascultând sfaturile cele mai bine intenționate, cum procedați dumneavoastră. Credeți că grijile pe care mi le fac sunt din pricina dumneavoastră? M-am sinchisit eu de dumneavoastră cât timp ați fost singur? Deși ar fi fost bine și s-ar fi putut evita multe. Singurul lucru pe care l-am spus atunci bărbatului meu despre dumneavoastră a fost, ferește-te de el. Același lucru ar fi valabil pentru mine încă și azi. Dacă de acum încolo Frida nu va ar împărtăși soarta, ei îi datorați grija pe care vă port. Ba chiar și faptul că vă iau în seamă, fie că vă place orba. Și n-aveți dreptul să refuzați pur și simplu amestecul meu în dumneavoastră, deoarece sunteți dator să-mi dați socoteală mie, ca fiind singura care vechează cu grijă maternă asupra Fridei. Se prea poate ca Frida să aibă dreptate și ca tot ce s-a întâmplat să fi fost din voia lui Clam. Dar despre Clam nu știu acum nimic." Nu o să vorbesc cu el niciodată, nici măcar nu mă pot apropia de el. Dumneavoastră însă ședeți aici, o țineți pe Frida, iar eu, de ce aștept în vă țin pe dumneavoastră. Da, vă țin, căci dacă vă poftesc afară din casa mea, n-aveți decât să încercați, tinere, să găsiți un adăpost oriunde în sat, măcar și într-o cușcă de cline. Mulțumesc, zise ca, mi-ați vorbit deschis și vă cred întru totul. Atât de nesigură va să zică situația mea și, în consecință, și situația Fridei. Nu, îl întrerupse furioasă bitășița. Situația Fridei n-are în privința asta nicio legătură cu a dumneavoastră. Frida e de acasă și nimeni n-are dreptul să spună că situația ei de aici e nesigură. Bine, bine, zise K, vă dau dreptate și în privința asta. Mai ales că Frida, din motive necunoscute mie, pare să se teamă prea mult de dumneavoastră. Să rămânem, deci, deocamdată la problema mea. Situația mea e cât se poate de nesigură. Asta nu tăgăduiți, din potrivă, vă dați silința să o dovediți. Ca toate din câte spuneți, și asta e adevărat, doar într-o mare măsură, dar nu cu totul. Așa, de pildă, știu un foarte bun adăpost de noapte, care mi-e la dispoziție oricând. Unde, unde? strigară Frida și Birtășița în același timp, la fel de ahtiate să afle, ca și cum mobilul curiozităților ar fi fost același. La Barnabas, îi zise ca, nemernicii, strigă birtășița, nemernicii ăștia vicleni. La Barnabas, auziți, se întoarsea spre colțul unde stătuse răsecundanții, dar aceștia se apropiaseră de mult și stăteau, ținându-se de braț, în spatele birtășiței, care îl prinse acum pe unul din ei de mână, ca și cum ar fi avut nevoie de un sprijin. Auziți pe unde umblă domnul, în casa lui Barnabas. Bineînțeles, acolo îi se dă un culcuș. Ce bine era dacă rămânea acolo și nu le-a curtea domnească. Dar voi, unde erați? Coană birtășiță zise ca, înainte ca secundanții să poată răspunde. Ei sunt secundanții mei și dumneavoastră îi tratați de parcă ar fi ajutoarele dumneavoastră, iar pentru mine niște paznici. În toate chestiunile celelalte sunt dispus să discut cel puțin părerile dumneavoastră cu politețe, dar nu cu privire la secundanții mei. Căci, măcar în privința asta, lucrurile sunt limpezi. De aceea vă rog să nu vorbiți cu secundanții mei. Și dacă nu e de ajuns să vă rog, atunci le interzic lor să vă răspundă. Va să zic că n-am voie să vorbesc cu voi, zise birtășița, și toți trei izbucniră în râs. Birtășița râdea bagiocoritor, dar mai blând decât se așteptase ca, iar secundanții, în felul lor obișnuit, care voia să însemne multe și nimic, făcut să decline orice răspundere. Nu te supăra, interveni Frida. Trebuie să înțelegi bine enervarea noastră. Într-un fel, îi datorăm numai lui Barnabas faptul că ne aparținem unul altuia. Când te-am zărit pentru prima oară în fața teșghelei, a intrat la braț cu Olga. Știam ce-i drept câte ceva despre tine, dar în linii mari îmi erai totuși perfect indiferent. De fapt, nu numai tu îmi erai indiferent. Aproape totul, aproape totul îmi era indiferent. Eram și atunci nemulțumită de multe și multe mă necăjau. Dar ce nemulțumiri și necazuri erau acelea. Mă supăra de pildă câte un mușteriu, că doar toți se țineau după mine. Doar ai văzut ce fel de indivizi erau, dar veneau și alții mai nesuferiți. Servitorii lui Clam nu erau cei mai răi. Va să zic că mă jignea câte unul, dar ce însemnătate avea asta? Era ca și cum s-ar fi întâmplat cu ani în urmă, sau de parcă nu mi s-ar mai fi întâmplat mie, ci mi s-ar fi povestit doar întâmplarea, sau ca și cum aș fi uitat-o de mult. Dar nici nu pot să-ți descriu cum era, nici măcar nu mai pot să-mi o închipui. Atât de mult s-au schimbat toate de când m-a părăsit clam. Și Frida își întrerupse spusele, lăsând cu tristețe capul în piept. Mâinile și le țineam împreunate în poală. Vedeți, exclamă birtășița, vorbind parcă nu în numele ei, ci dând glas gândurilor Fridei. Se apropie mai mult și ședea acum lângă Frida. Vedeți acum, domnule Arpentor, care sunt consecințele faptei dumneavoastră? și secundanții cu care mă rog, n-am voie să vorbesc, să ia seama și ei, ca să le fie de învățătură. Ați mulțo o pe Frida din situația cea mai fericită ce-i fusese cândva hărăzită și ați reușit în primul rând, pentru motivul că Frida, dintr-o milă copilărește exagerată, n-a putut suporta să vă vadă agățat de brațul Olgăi, părând astfel cu totul la discreția familiei Barnabas. V-a salvat sacrificându-se pe sine. Și acum, când lucrul acesta s-a întâmplat, când Frida a dat totul în schimbul fericirii de a sta pe genunchii dumneavoastră, acum veniți și aruncați în joc ca un mare atu, că vi s-a dat odată voie să rămâneți peste noapte la Barnabas. Cu asta vreți să dovediți pe semne că nu depinde de mine. Sigur, dacă ați fi rămas într-adevăr peste noapte la Barnabas, ați fi atât de neatârna de mine încât ar trebui să părăsiți casa mea de îndată și încă în cea mai mare grabă. Nu cunosc păcatele familiei Barnabas răspunse ca ridicând-o cu băgare de seamă pe Frida, care era ca neînsuflețită, așezând-o cetișor pe pat și scurându-se apoi în picioare. Poate că aveți dreptate în privința asta, dar fără îndoială aveam și eu dreptate când v-am rugat să lăsați treburile noastre, ale Fridei și ale mele, pe seama noastră. Mai bine ați pomenit ceva de dragoste și de grijă, dar apoi nu prea mi-ați dat prilejul să le întrevăd. În schimb, am constatat mai mult ură și batjocură și amenințare cu dare afară din casă. Dacă ați avut cumva intenția să o îndepărtați pe Frida de mine sau pe mine de Frida, ați făcut-o desigur cu destulă îndemânare. Dar nu cred totuși să reușiți, iar dacă reușiți, o să o regretați amar. Dați-mi și mie voie să folosesc odată amenințări grave. În ce privește găzduirea de care am parte aici și nu vă puteți referi decât la măruța asta infectă, nu e deloc sigur că mi-o acordați de bună voie. Mai degrabă mi se pare că există în privința asta o dispoziție a autorităților seniorale. O să le comunic, deci, că aici mi s-a dat preaviz și dacă mi se repartizează o altă locuință, o să respirați probabil ușurată, dar eu cu atât mai mult. Și acum mă duc cu chestiunea asta și cu altele la primar. Vă rog să-i purtați de grijă bare în fridei, pe care ați adus-o într-un hal fără hal, cu vorbele astea așa zis materne. Apoi se întoarse spre secundanți. Veniți cu mine. Luă scrisoarea lui clam din cui și dă să plece. Birtășița îl urmărise cu privirea, fără să scoată o vorbă și abia când dânsul puse mâna pe clanță, reluă. Domnule Arpentor, vă mai dau un sfat cu care să plecați la drum, căci, orice ați spune și oricum v-ați exprima, vrând să mă jigniți pe mine, femeie bătrână, sunteți totuși viitorul soț al fridei. Numai de aceea vă spun că sunteți groasnic de neștiutor în privința împrejurărilor de aici." Mă apuc a ascultându-vă și comparând în minte ceea ce spuneți cu situația reală. Neștiința asta nu se poate micșora cu una, cu două, poate chiar niciodată. Dar multe se pot îndrepta, dacă îmi dați puțină crezare și nu pierdeți niciodată din vedere cât sunteți de neștiutor. Atunci mă veți judeca de pildă mai puțin nedrept și veți începe să bănuiți prin ce spaima am trecut. Urmările spaimei mai nu și acum. Când mi-am dat seama că mi-titica mea cea mai dragă a părăsit, ca să zic așa, vulturul, ca să-și lege viața de un șarpe de casă. Dar situația adevărată e încă mult mai proastă și trebuie să încerc mereu să o uit. Altfel n-aș fi în stare să schimb o vorbă liniștită cu dumneavoastră. Văd că v-ați din nou. Nu, nu plecați încă. mai rugămintea asta mai ascultați-o. Oriunde ați ajunge, rămâneți conștient de faptul că sunteți cel mai neștiutor de pe aici. Și fiți prudent. Aici la noi, unde prezența Fridei vă ferește de primejdie, puteți să vă descărcați inima în voie. Aici puteți să ne arătați de pildă cum aveți de gând să vorbiți cu plăm. Dar în realitate, în realitate vă rog, vă rog să nu o faceți. Se ridica apoi și se duse, clătinându-se de emoție. La ca, îl apucă de mână și se uită în ochii lui cu o privire rugătoare. Coană birtășiță, zise ca, nu înțeleg de ce pentru o treabă ca asta vă înjosiți într-atât, încât să vă rugați de mine. Dacă, așa cum susțineți, îmi este cu neputință să vorbesc cu clam, atunci tot n-am să reușesc, indiferent dacă mă rugați sau nu. Iar dacă s-ar adevăra, totuși că e posibil, atunci de ce să nu o fac? Mai ales că în cazul ăsta, odată ce cade argumentul dumneavoastră principal, celelalte temeri ale dumneavoastră devin și ele îndoielnice. Firește, semn neștiutor, ăsta e un adevăr care rămâne în picioare. Și lucrul e foarte trist pentru mine. Dar prezintă totuși un avantaj, și anume că neștivutorul îndrăsnește mai mult. Așa că sunt dispus să mai îndur câtva timp neștiința și consecințele ei, cât mă mai țin puterile. De altfel, consecințele le suport în fond doar eu singur. Și mai ales din cauza asta, nu înțeleg de ce vă rugați de mine. Fridei o să-i purtați de sigur de grijă orice s-ar întâmpla. Și dacă ar fi să dispar cu totul din viața Fridei, ar însemna după concepția dumneavoastră un noroc. De ce vă temeți, deci? Nu cumva vă temeți, totul totului se pare posibil, și cu aceste cuvinte ca deschise ușa. Nu cumva vă temeți pentru clam? Birtășița se uită în tăcere după el, în timp ce dânsul cobora treptele în grabă, urmat de cei doi secundanți.